بسم الله الرحمن الرحيم باف الباب باب ده په بیان د معافي کی ول اعراض يو په د مخرولک عن الجاهلين دنا په قال <سؤال> الله تعالى خذ العفو ونسى ما في سوق ظلم كاي حبيب معف كوي وامر بالعرف حكم كودني كو واعرض عن الجاهلين امخه <سؤال> <تصفيق> <أو> وقال تعالی و فرمائی الله اللہ تعالی چوچت دے فاسفح السفح الجمیل مخوار و مخڑو الخیستا وقال تعالی و لیاعفو مافی دیوکی و او مخدوار ادر گزر دیوکی الا تحبون ان يغفر الله لكم ayata suda khabar nafakh wi che Allah dar lab khunu ki wa qala taala wal afina anan nas wa jama bandigan maafi kaida والله <عتلہ> مینه <architectural> سااتې دسان کوونکو سره وقالته عاله وله من سبره چا چې صبر وکوو په ګړ وړو خبره ودو و غفره او بخش شو ان دالی کله من عظلو مور. بې شک داده همت کارون ندي او ګره له ماو لیکلی دی وای د سفهاو جوحلاو سربد دای د دا بیوقفتو او د جهل په مثل مقابله نکې بلکه حلم بک او شفح مخ باڑے ځکه واي مخړول د بیوقفنا دا ذا غذ شرم رکول لی او ذا غذ جهل لم بی بختمی کی اکه جواب دی ورکو نو پوکې دی ورکو اوبس نور سوې امام شافی رحم الله تص اشعار منسوب دي ویقالو سكت و قد خوشم تقلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاحو فلعفون جاهل ولاحمق نعم وفيه لسون العرض إصلاح وإدأي وإتخو چبشو يوتاسر جگڑ كيدا تا خو جواب ورنوكو اگورو وي اغداسي وي تادو سا جواب ورنوكو نوائي ما ورتو وي جواب خوباب دشر لركنجدام اي دي پل اگورا تا یو سو خبرې ما لرو کې امال الله صبر را کوې بس خلاص شو ا کما جواب در کو ته اوس نوري سے کمز لیلاټه نوکه بیا جواب در کو بل سلسله شروع شو وای ما وی جواب خود باب شر د پار چا بیدا وای د جاهل بلک د بی وقوفنا ادب دے او پدې کې دفاعت دی ایزت اصلاح ذا ولایات فلباب کثیره معلومه خدا خبري پویلو کې اساني دي په عمل کې دا الله پر رحم او کرم شي اساني اتایو ډېر خقوري طریقه ده چې دا بي وقفه او د جاهل نا او تاسو په بد ردوال نه چپی او یقینا دا چپواله د جواب نسي واغله زور ور کوي اسوره پس بستړې شي بلدا الله غا مدد به تاسو رايي کاغذ سوې تا بوله ور یو شانتي شوي ده مدد اغا طرف پاته شو. او کنه تا طرف نه سبر ده نو اللہ ده سبر سره سر مدد او د نسرت وعده کری وان آئیشة رضی اللہ تعالی عنها دم المؤمنین آئیشة رضی اللہ عنها نروایت انها قالت دی فرمائلی نبی علیه السلاة والسلام تا حال تالی کا راغلیې په تاسوهبي یو منی اوورځ کاه اشد د مییوې اودن چېغې سخته وي دورځې د او نه ځکه اود کې خوستاسو سر زخمی شو غښ مبارک دمات شو او د الله هبي په او کندنده کې ورو غورځدو چېغ بعضې کو فارو کنددي نستوي قاله د الله بيبيته وله قد لقيته منقومې کېوي ش میلا او شو ستا قوم سرا وکانه شدو ما لقيته منهم هم ډیر څخغه چې مله او شویم ز د دو نه یو مله عقبه غرض د کل چه قریش و تکلیفونا دیر کلنو د الله حبیب تو آئفتا لاړو او دا غینا مدتا و نصرت و غختو ناغیر پا دیر ناکار تری که دا خبر ردکا ابی وکوفو ما شمانو ور پسیکلنو ای پکانو وشتو قدمونا شریفین ور تسکل پوینو ککڑکل اذا عرضت نفسي کلچ پیش کړم خپل ځان علی ابن عبد یا علم ابن عبد کلال فلم یجیبنی ناغز ما اجابت نو کړے الاما استارت چې ما اراده لرلې وا اما شمان را په شکل پخاړو وستم فنت لقطوز تلهم وانا محموم النوز غم جنم علی وجهی وَخَبَّل مَخَوْ تَرَبَّانِ اللّٰهُ پتن لګي د چې چارتازم فلم استفيق نزار بدار نشم مگر ز پقرن سالع مقام کیم فرفا تراسي نسر مپورت کو فیضان ناصاب یو وریا زوا قد از ولثلی په مې سور جوړ کړو فنزرتم اوکتل فیضا فی ها جبریل علیہ السلام پدی کی جبریل علیہ السلام فنادنی ماته आवाज را کو فقال وی فرمایل ان الله تعالی بشکال تعالی چوجد قد سم قول قوم کلک ې د ونا د قوم ستا تاسوته وارت دو چې د تاسوته کوم جوابو واپسکو دڅومره زلم زیاتې وو وقد د به لی کا مله کل جیبال او <تصفح> ب شکر رالیږلیله تاته تا هغه ملکه او فرشته د غورولیتهمره هو چیتو اللہ حکم کی پاغ چستاخو خویدت بیبارکی فنادانی ملک الجبال مالا وازراکو آغا فرشتی دو غرون فسلم علیہ وپمی سلام واشود سم مقالبی اوی حبیب این اللہ قدسی میں قول قوم کلکا بیشک اللہ وارید وی ناد قوم ستا تا ستا وانا ملک الجبال ازد غرون و ملکم و قد ربی لیک اور آلی گلی دے مالر رب زماتا سوتا لتا امورنی بی امریک چیتا حکمو کم آتا پا حکم ستا فما شیتا ستا ستا خوا خارا ان شیتا کری خوا خشیت بقتو علیہم الاخشبین راجخ بکم یو او طرف لسخرنا و داغ غورونه دي چې د مک و کرمې او د مینا نهګیر شاپیره دي او اخشابان جمعه د اخشب دادا دا څخ غته وي څخ کاه په کنیشته سشن بوټه په کشته و نبی السلام بله رجو بلکې زمد لرم ی خرج الله من ناصلله روبوا باسی الله د شاغا نو د وی نام ای عبد الله وحده ارغ اسوخ خدا عبادت بک ای کی اواده لا یشرک بهن نب شریک ای د الله سرس شه متفق علیه علی خشبان الجبلان اغه غرونو تویل محیتوان ایو خابل خوادما کی مکرمین ایہا تکنی والأخشب هو الجبل الغلیز دا سخرت ویم وعنها رضی اللہ تعالی عنها دم الممنین رضی اللہ تعالی عنها نوایت قالت دا فرمائی بی ما د ور اب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قد بيديه ند اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ربلا ثم مبارك ولا امراثا ني بي بيواله ولا خادم ون خادم الا يجاهد في سبيل الله مگر ذا شد الله على رك کونو يكون نباب ترشلولا وما نيل منه شيئ قد او تکلیف نظر رسول شوید ویته د سشي چارم فینتقم من صاحیبی چې د زاند پار دی انتقام وغسته دغه صاحب د zarar رسولنا الا ينتهک شیون مغدا جی به حرمتی بو وکړی شو دی او ممحارم الله تعالی د الله د محارمونه فینتقم لله تعالی د الله د پار به بدلا وغستا رواه مسلم دا آنس رضی اللہ عنہ نا روایت تدے فرمائیکن تو امشیز روانم تلما دا الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروالیه بردن نجرانیون ایبانیو سادر دا نجران غلیز الحاشیہ سخت پلس کیوی فادرکہو آرابیون راگیر کوئیو بانڈا چیفا جب دا ہو بردائی رئخ کو د سادر ناجبتا شدیدا پر اخکل سخت سرا فنزورتم اوکت لاسوفتی عاتق النبي صلی الله علیه وسلم اغاترف د شدد نبی علیہ السلام تا وقد اثر اثرت بها هاشیت البرد نخي جوړي کړې پدي کې پلیس کې د سادر رئخ په سختي سرا شت مبارک کې نخي جوړش من شدته جذبته ذ وجد سخط راخ کو داغه ثم قال وبهدي باند شيوه د الله حبيب و مرني مما لله الذي عندك حكمه مات د مال دا لاغنه چې تاسو د مال غنه سره کګړي بيزي کرا کې کار سکے فل تفته اله د الله حبيب ورته رستو قتل فجوه کا واحد یو لو یسین الله خپل پیغمبر ته له مصبر ثم امر له بعطوات ودل صورك غسيم خوارويم خان د اسی ولا وربك دا سید بلند ک الله او وانك لعلى خلق عظيم متفق عليه الله دي منتم د خلب الحبيب د دي صفات او د وجنا کلي اخلاق و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر ثبوي غنيش گورم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحكي نبي من لميا واكيه بيانوا لا ديو پیغمبر د پیغمبرانا صلوات الله وسلامه عليهم دروزن د الله وسلامن د الله دي پیغمبرانو ذره به قومه وهله او دوی لرقوم د وی فعت مو وین کنے ودا شو کی دی با جو خپل زاد یاد اې اسو کو نو هل اسلام یاد اې او هو يمسه الذم اغي چکول وین عن وجي خپل مخ مبارکنا لک په وخت وی کې د مخ نوینې بيد ويقول فرمایلی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اللذي قومته م بخنو ک دی پوئی گنا زخه خیرخواه دی وی گنی دا مو خیرخوان نه متفقون علیه وان ویھور ر اللہ تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال ليس شدید بیس سورا پالووان پر پالوان پرا پرزولو چی خلق را پرزائی انما شدید الَّذی پالوان و مزبوطا غا کس ده املک و نفسهو عند الغضوب چی ده ده په وخت وی پا وخد غسی کی متفقن علیه ادا ده غسی مالک که دلده اللہ پر رحم و کرم زکر غصہ کی اقل کار پریز اچھے اقل سو واپس کی گی نو دیر نقصانات شوی متفقن علیہی باب فی احتمال العذاب باب د په بیان د برداشت کو له تکلیفونو کې قال الله تعالی والکازمین الغیظ او د مؤمنان غشدا باوی ولعافین عن الناس ما فی کې خلقتا والله یحب المحسنين اللهم نساتی د خیر ست عمل کوونکو سرا وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذالك لبن عزم نمور او پا باب کیا حادیث سابق قدیچ لیمخ کی باب کی تیرشن پا نبی حریرہ رضی اللہ عنہو دابو حریرہ رضی اللہ عنہو نا روایت تے ان رجلن چی بیشک ایو سڑے قال ویلو یاد اللہ رسولا ان لی قرابتا زماخ بالولیدہ اسویلوہم زور سرسل رحمی ساتم زوام جده دی او زمو په انس کې جوړ را شي و یقت وعونی ایرا سره کټکای و احسن الیهم از ور سره خېګړې احسانات کوم و یسیونه الیہ ایرا سره بتکای واحلم وانهم ز صبر کوم دا نه و جهلون علی ای د جهل کارونه کوي پما فقاله د الله بيین کوونته کمه قته ک چرته لکه څنګه چې دي وي فکهماصفصف هم المله ته بهګې دي خلله کې ورته تو دیری چې تا جلو هم یصفونهرمما الحار لکهڅوک تو دیې پ کږي وال دالو معکه امېشب تا سره د الله د طرف نه زوهرو نیم دادي علیم د دوی مقابلله کې الله بې مدته او نورت کوي معمتهله ذلك تر سوو چې ت داسې روو مسلمون الله او مو الله وقد سببق شو لوان دي تیر شوي د شرحه دي حديث په باب د صله الرحم کې صله رحمی باب مخ کې تیر شوي ابتدا کې باب الغضب اذا انت هکات اي دل چې کلب حرمتي وکړي شي حرمات الشرع ده محترم و شیاو او زيون د شريعت ول انتشار الله تعالی او انتقام غسل د الله د دین لپاره ویدا کوله ده چې ته دا هغه کې وایي چې جهاد کې صبر پکار ده جهاد در باندې فرض ده قال الله تعالی ومن يعظم حرمات الله چاچ تاظیموں کو دم محترم احکامات خدا فهو خیر له عند ربه وداب غری دد پاره پنز در الله فقد لامدتمو الله الدين يا شركم نستعصم مدد بو کی استاشو قدمونه بمجبود کی او په باب کې حدیث د عائشې بیبي بی دے السابق فی باب العفو چې مخ کی تیر شو په باب د عفو کې وا نبی مسعود عقب بن عمرو البدرى رضی الله عنه قال يا رجل نعلي اسره النبي السلامت فقال فرمایلی انی لا تاخر صلات الصبح زه <زو> خوراسته پاتې کېګم د موږ د سبا نه منجله فلان د وږي د فلانینا اماميات بما يطيل بنا هم ته غوږ غوږ مونږ نه کوي د وس نه بار فماريت النبي صلى الله عليه واله وسلم صحابي او ایمانو کتل نبی کریم عليه السلام غد به في موعزته چو ششوي دي وي یو आवाज او نصيحت کې قطو چرې مشد مما غد وي په يوم اجن ډېر څخه دغه نه چې په دغه غرز شوي او فقال فرمایلي ايها الناشيخ الک ان منکم منفرین تاسو نه بازدا سي خلق دي خلق د دینه متنفره کئ ای ګره دا د سوچ من موږ هردا کار کو کنه سره د علم نه چه خلق کو د دین نزړه تورو هر قدم او هر حرکت مدسه دي چې خلق د دین منکر کو وای یو کم کم یو پتا شو کې امن ام ناس چې خلق له امامتي کیف نو دے دے اختصار نا کاروالی خدا سے اختصار نه چی فرائض و آجباتو او سنن دگن ترکی رکو دے خبر آبرو کی قوم دے خبره آبرو کی او جلسه جلسہ خبره خبر آبرو کی قیرت دے پاندازیو او د شریعت بازی چھنے دے سرے گناہ گل اعتبار نشتا اټول رسپړټی کې کای وی ګوٹ کای وی کای اپجومات کې تانګي دوما نه پاند په سر کړه کې من خو خامخای ا یو ميل دو ميل په ټهل لري د پندراړو اټول رسپدوکان کې ناشته تانګي ګنا اپجومات کې تانګي پپټی کې ګوٹ کای یاده دوی بېجلی نشتا ور وې بېجلی نه واته زمره وزو ګت کو رویدا پټی کې چې شي او چې ګوډ دی په اورو کې دن ناشوي اته ماکو کې دنه وي او بټۍ کې دره پکې لګې درې هه بټۍ کې دره په سيزل دروازه مره بندې کې جویدا بڑا سونه شي نو دداشه خلکو له اعتبار نشته چې اخم مسلمان دیندار سره دې او خوشو کې ردا غسو کا له حاجو کې ربودار اوسه ولاغ دې فإِنَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ ددئمام نرستو بُडा वलाड दे व स्वगीर अवड़ुके वलाड दे वालम बरदाश न शिकोले बुडागानम व दलहा जाव खावंद हाजत एद चसकार दे चरथरवानदे नागो पुगु दुमजबाने zarar वर तमिलावीगी वत्तफकुन अलैह وعن عائشة رضي الله تعالى عنها بيبي فرمای قادم الرسول الله الله عليه وسلم من سفر راغليو نبی رسلام د وقد سترت شهوت لي او په پټکړو ما یو تاخ شه ما د فارو بقرامن بقرامن پس پردیسران فيه تماثيلو چې پدی کې شکلو نو جاندارو ده جاندارو شکلو په پا کپڑا که پاغی بین یو تاخ پٹ کڑاو رآه رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلی وآلی وآلی وآلی کل چد اللہ حبیب داؤکا تو صحوہ سو کوئی دالان برندی توئی سوکتوئی تاخ لوای اکرام نرائی غنت پردوا حا تکو نفسا در واستو په شکلو هغه کې چې پدې کې وته لو نه وجهه او مخ مبارک کې تغیر راغې نن خو چې مولا لیډر او د غشاناب لیډر ته د داغه یو 15 زره تصویرونه پلارو کوسو کې چې هغه کراچۍ نه ده ته پیښور لاره روان د ټولي لارې په تصویرونو ډکه کې کنهه آ وای چې بای جلسا کی بیزتونو ها هغه په خوشحاليږي ور پیغمبر په جاندارو تصویرونو سوره خفشو اورنګ مبارک کی د غصې د وجنه تغییر راغی وقال يا عائشه يفرمائل بيبي يشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه ډېر سخد خلق نه په عذاب کې پنيز د الله پرځ د قیامت لذينا يذواهون بخلق الله هغه کساندې چې د مشابهت کید دی پیدائش د الله شراف هم د الله صفته روتو ور سرپدی صفت کی مشابهت کی تم تصویرو نه جوړې لږه اندازه متفقن علیہ دل. نو ګوره بازی دا سیمولیان قیامت پوری راشي وایي خبر پخوم وایي خان مدو له خلیف رضا او دریدر لاغ دا مند خالی خبره نو یې شو کوئی دا پکې نه دے یا د میسرونو ماوي چې کیمرا پیدا شو نو ایو دا کیمرا پکې نه نه او هغه تصویر یادولږي د لرګي نه په ترخص جوړ کې اده غټي نه جوړ کې پیتل او سرا او سپینزر دی وبکلو شکل دی جوړ کو وی زی, زی جسد زی جسد تصویر تا وای ادا خو زی جسد نه پدې کې دا زی جسد ده په کپڑا کې تصویر جوړ ده څه پښې په خبره باندې دا چې ببل شي پیدا شي بل به پیدا شي نو ده اکه چا ګوناله ګوراوې نو دام یو خه خبره کو ګوناله جواز لټه د هره رد نقصان خبره کچا ګونا په خپل مرتبه کې پرېخو نو دام یو غټه اوکا اکه ګوناله جواز لټه نو خوده خبر چې کم مرتبه لورسی متفق علیه الصحوه تو کصفه تکون بینه یدل بیت دا دم کور مخله دالان وی خرام بکسر القاف ستر رقیق و اذا ريغن تی پردی تا وی او ها ته کو افسد الصوره اللطیفه فساذره واستوپ الصوره کی جدی کیو وعنها رضی الله تعالی انها او دغی بی بی رضی اللہ انها ننوایتی ان قریشا قریشی احمهم پغم کی چولی و دوی لرا فکر کی شان المرأة المخزومی حال و شان دیو خزی چی دبنو مخزوم کبینیو اللتی سرقتا غچی غیق لاکڑیو و دیوی چی دیده الاس کٹنیشی دا گوڑی رلوی خاندانی خزا دا فقالو <متدرج> مَن یکلّم فیها سوګ دې خبرې وو کی د دې خزې بارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقالو د یوه صحابه مې شروالې سوګ دې زروور دی په پیغمبر مګر او صحابه ابن زید د سره ډیر محبت نه رضی الله عنهما شب رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا محبوب دې د الله د رسول صلی الله علیه فکلمہ و شام او سامرز جللانو خبریو کی رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اور تو فرمایل ا تشفع آیات شفاعت کی فی حد من حدود اللہ پےو حد کی دو حدود د اللہ نا ما تفصل را رسید دی اوس د اللہ حکم دے چلاس بتی پر کہ ا تو جبری دی نشی ثم قام بیادید د اللههبي فخته تو به نخد ثم قال إنما أهلك و ثم قاله ویل نهما اهله کا من قبله کوم تاسوونه مخکې د دي ووجه تبا شل کا مکانو وغې اده سره قفي مشرفو چې کله به یو شریف او غټو معداره شیغ لاو کطرکو کم زوري غريب کا بچه تغلاو کناقام علیہ الحد باغ به حد قائم کو وایم الله قسم پا الله کفاطمی بنت محمد صلی الله علیه وسلم رضی اللہ عنہ سرقت غلیو کا لقد وعط یدا زبد غیل عاصم کٹکم عاد الله منه متفق علیہ دغه مثال په تور باندې وي دغه خلک ټول برابر دي او علما چې دا حدیث ذکر کوي روي ها من زالک او دا ادب حسن دي لرهواله د بیبي لره ده نه د بیبي شان ډېر لوي دي با س ردي الله هو هو نه نهبي یاصل الله عليه عليه والی وسمهآو خاامتن کتل یو خراش کې لاړی فقی بلهې بلی طرف ته په جممات کې مخلهلاړی تو کله بیا په جممات کېسمې بلې لګونهده او جممات کې رګنا فشقدذاې کالی دا خبره په ګرانانه حَتَارُ یَفی وَجِیهِ ذَا غَوْسُ قَتِ شُدَی پمخ مبارک کے فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِ رَاپُرتُشُ نَی پخپل مبارک لاسمانِ لری کی فَقَالَ وَإِنَّ هَذَا كُم یُپتاشُ کی دا کام فیس ولاتی چودری کی پموش کی فین نو ناجی رب دے درفشر خبر مناجات کی نه رَبَّهُ بَيْنَهُ نه هو بن قبلله او رب د د په من د د او پهمن د قبلې کې فلا ابزو قرننا هدوکو کبلقبله لاړې دینوتو ک او په تا طرف د قبلېته ولااک ساري ګس طرف ته دووتو کې جمات ک او تحت قدمې یا د قدم د لاندې ثمښزهه توفرې دا ا الله حب سادر یو پولیس کرا واغستا فبس کفیه کلاړو توکلی سم ردا بادو لا بازن بازی په بازی ومغلو فقالو يفلوها کذا داسیو کی وګور جمعات کی نو توکانه مخله تو کا طرف لک لک قدم لا ای لمن را والا اد اوس کوم پیپر رو دی عربو مساجدو کی خه ها مخاوی نا عجیب کی پرو دې سره لاری تو کی به عجیب کو اچوبیا به بار غرزه عموس دا سه کول دروستي پیغمبر طریقه خو دې اے لاړ درنه د صدر پولیس کراواله زنانه د لوپټي پولیس کراوالي هغه کې و تو کا ویه په موس کې و مګه متفقون له الامر بالبصاق هي ساری و وېدا حکم چې ګو ګلاره دې ګس طرف لو تو کې او تحت تکدم هي یا له قدم دلانې او فيما اذا كان في غير المسجد ګورې جمعات کینی اما فی المسجدی فلا يبصق الا فی ثوبه جومات کی و پجامہ کی یا پیپر کی چغه کاغذ دی د پارہ جوړ دی هغه کی ورتو کا وصلی اللہ